Марія похитала головою і промовила «Три роки, не три дні! За цей час багато води витече!» Вона пильно подивилася на молоду незнайомку, що прагнула її втішити, і таки спокійніше стало на серці. Марія із вдячністю подивилася на дитинно-світлі очі. І раптом вони зафосфорилися і стали темно-сірими, а замить зеленими, як молоде зело. Дівчина говорила, а очі вже нагадували дві блідо-сірі крижини, одна з яких раптово потемнішала. — Я десь вас ніби вже бачила, — сказала Марія, пригадуючи ці пильні очі, що вже колись ось так дивилися на неї. — Все можливо. Може, де й бачилися. В одному місці живемо. Як тебе звати? – перепитала лагідно, а погляд став знову голубино-сивим. Вперше бачила подібне диво, що за кілька хвилин так мінявся колір очей. Марію. Хороше ім'я, – мовила дівчина. А мене Оленою. Вважаю, що в тебе з'явився надійний друг. «Біда, поділена з другом, удвічі меншає!» «Ось мій телефон і адреса. Рада буду бачити тебе і чути!» Вона записала на папірці свої координати, віддала Марії, попрощалася і пішла хідником до виходу. Марія провела поглядом її невисоку худорляву постать, яка невдовзі неначе злилася з осіннім повітрям. Десь на очах в неї зникла». «Яке здиво!» – мовила здивовано, сховала папірець і пішла слідом. І раптом відчула, як щось, мов би, стисло голову, здавило груди, знудиво. Відчула таке бессилля, що ледь переставляла ноги. Опустилася на лавчину і запитала здивовано сама в себе, «Що це зі мною?» «Такого ще ніколи зі мною не було». Вона встала і, важко переставляючи ноги, довго йшла до автобусної зупинки. Дорога до гуртожитку видовжилася, мов би, втричі. Долала поверх за поверхом. Добралася до кімнати і впала на ліжко, не роздягнувшись. Тої ж миті хтось постукав у двері і почувся Юрків голос. «Заходь!» Марія не пізнавала свого голосу. Юрко зайшов до кімнати і опустився на стілець. «Що з тобою?» «Я побачив у вікно, як ти йшла від автобуса і злякався. Ти бліда аж, зелена. Тобі погано?» Марія ствердно похитала головою. «Так ще ніколи не було. Ніби з мене забрали усю кров. «Це від пережитого». Юрко співчутливо дивився на Марію. «Я теж хотів піти з тобою, хотів побачити Василя, але те лайно безродне вчопилося, як реп'ях до штанів. То я вирішив взяти удар на себе, щоб воно, вибач, не смерділо. Думаю, йому та газета була потрібна? Дешевий спектакль. Ніхто не залишився її випускати, тільки він і я. Це його викликали в нужне місто, і дали йому це Не пущать тебе на суд, щоб не було плями на курсі і на факультеті. Ото воно й вигадало тобі те доручення, бо мудрішого нічого не здатне придумати. Може, тобі зготувати щось поїсти? Ти ж голодна. Давай повечеряємо. Марія заперечливо похитала головою. Яка там вечеря? Василя посадили. «На три роки ні за що!» Вона зайшлася плачем. «Я знаю», – тихо мовив Юрко. «Там були знайомі хлопці. Тримайся. Ви повинні і це подолати, як трясовину». Вони тихо розмовляли, не вмикаючи світла. Біль, що скроні, чоло, серце, поволі висотувався, Зникла нудота, а в руки й ноги поверталася сила. З коридору доносилися голоси, сплеснув дзвінки Марини Волкової. Юрко підвівся і міряв широкими кроками кімнату. Він був високий, стрункий. Смаглява шкіра і світлі зеленаві очі робили його зовнішність яскравою. Двері широко відчинилися і забігла Марина. «Дєвачки, дайте спічки!» Вона тримала в руках цигарку. Наткнулася на високу Юркову постать і йойкнула фальшиво. «Пардон, я не помішала. Здесь віжу інтим. Інтим, не кричи так голосно», зупинив її Юрко. «Сірників немає, миші з'їли. Бачиш, самі в темряві сидимо». «Не поняла». Марина відставила цигарку і кокетливо дивилася на Юрка. «Що он, Марія, сказав? Перевіді. Ти з Донбаса, рускій чоловік, а говориш так, як будто з Марса свалився. «Та ви і там нас дістали б. От вас ніде не сховаєшся». Марина перетнула кімнату і зупинилася коло Марійного ліжка. «Тебе плохо? Ты заболела? Или, может, это самая у тебя дамская?» «Марину!» Мария зашарилась. «Везьме он там у комори сирники и иди, ради Бога. Мне и без тебя гидко!» «Вот чудная! А что здесь такого? Это же естественно!» Марина сдвигнула плачема. «Мадам!» — и с притиском сказал Юрку. У нас із вами різні культури, моралі, традиції. У нас в Україні жінки при чоловіках про такі речі не говорять національна риса снатливість. Ета ти та, мужик? Марина хмикнула, відчинила дверця та шафи, дістала сірники, запалила цигарку, смачно затяглася і вийшла, кинувши. Ладно, свіданічайте, хрен з вами. Юрко безшелесно прийшов до дверей, різко смикнув їх. Марина мало не впала на нього. «Що таке, мадам?» – розреготався він. «У вас нове амплуа? Чи вони, правда, йдуть рука об руку, як рідні сестреньки?» «А нічого», – не розгубилася Волкова, – хотіла услышати, що ви обо мене судачите. «Ти у нас не викликаєш ніякого інтересу. Юрко зачинив двері. Після спілкування з нею з'являється бажання негайно стати під душ. У мене ніхто і ніколи із жінок не викликав такої негативної реакції. «Не можна впускати в свою душу такі почуття», – кинула Марія. «Ненависть руйнує душу». «Добре, що тобі Господь дав таку святу, а мені звичайну сіру». Не прибідняйся. З тобою він теж довго панькався. За ґами довго не попанькаєшся, Юрко похитав головою. Щойно моя душа влетіла у тіло і мало не залишила її. Я народився там, де Макар телят не пас. Марія зупинила на ньому украї здивований погляд. Як це? А так. Моїй мамі дали 20 років лише за те, що вона допомагала пораненому бандерівцю, моєму батькові. І то лише тому, що провокатор не знав інших деталей, що була в таборі, і там її повінчали з батьком. А то розстріляли, чи підвісили б за ноги, як це з багатьма робили, як зробили з її подругою. Вона й досі нікому не розповідає про своє заміжжя, боїться. Ти перша про це дізналася. А її матір згнуїли в тюрмі лише за те, що вона щось там не так із селянською безпосередністю сказала про комсомол. Мамі трохи вкоротили срок, зважаючи на мене і мою хворобливість. Дозволили поселитися лише в Донвасі. А ти хочеш щоб сатрапи пробачили Василеві таку сміливу промову на похоронах Вікторії. Не забувай, що ми живемо у великій зоні, і дріт давно вріс у наші гени, хромосоми. Ми мученицький народ, а сатрапи і кати, як стояли тут, так і не сходять. Он я був учора в музеї під відкритим небом. То там, знаєш, що робили його працівники? Виривали ріпу. Викинула клята жовтий цвіт під блакитним небом. Заброда старший, кажуть, шаленів, як побачив. Ось так. Ну відпочивай. Я знаю, що не додав тобі радощів, але ти повинна знати, що ми, українці, на особливому рахунку в сатани. Ти мусиш усе витерпіти, бо ти справжня українка. Так вчила мене з дитинства мати. Коли я став свідомим і допитувався в неї, чого ми сидимо з нею в зоні, то вона відповідала – через те, що ми українці. Юрко тихо зачинив за собою двері. Його слова ще довго відлунювали і вели на якусь нову змогу, про існування якої вона й не здогадувалася колись а від вона належала і їй. То була мученицька межа в українській долі, якою ходять лише ті, що мають очі і вуха, що бачать хитку завісу, зіткану з брехні і фарисейства, за якою ховається страшна потвора. І ту завісу їй відкрив Василь, і полуду з очей допоміг зняти Василь, але якою ціною! Марія встала, переодяглася, постелила і сховалася під ковдру. І знову стояв на екрані ночі один єдиний кадр. Василеве обличчя в момент, коли переступила поріг залу суду і коли його виводили після вироку. На тому обличчі ніби нашаровувалися страждання усіх століть. Чула, як зайшла Ольга. вмикаючи світла, роздяглася і лягла в ліжко. Невдовзі почула її рівне сонне дихання. Ніч текла, як повільно втомлена ріка. Аж перед світанком задрімала і побачила дивний сон. Навколо шумів дрімучий ліс, було темно і лячно. І раптом... Із-за того дерева вийшла дівчина. Відразу пізнала у ній ту зголубино-лагідним поглядом і тихим голосом горлиці. Марія зраділо кинулася до неї. Олена простягла до неї руки, і раптом вони перетворилися на кіхті, а бліде непримітне обличчя пащеку з тонкою жіночою поставою. Звір жінка люто загарчав, кинувся на Марію і став шматувати її одяг, зірвав його, вже тягнувся був до горла, але зійшло сонце. Промінь пробив товщу темряви і осяє галявину. Звір жінка злякалася його і помчала в глибінь лісу. Марія скрикнула і прокинулася. Ковдра лежала на підлозі, а вона тремтіла від холоду, що сочився у відчинене вікно. Марія побачила Юрка коло великого листка ватману і зупинилася. Її прізвище і ім'я були виписані червоною тушу, видно було ще здаля. Кілька разів перебігла очима написане і здвигнула плечима. «Что здесь такое?» — Марина Волкова встала поруч. Видная не слорезкими парфумами Юрко вступил. «Поведение Марии не чай!» — растягивая слова, прочитала голос Марина. «Что это ты сделала, что твое поведение будут рассматривать на комсомольском собрании?» Она нас Деона смытнула выщепанными бривками. Запитай у рево, відказала Марія, відчуваючи бридкий холод, що поповз поза шкірою. Марина налетіла на рево. Той від несподіванки остовпів від Марини неначе били язики полум'я. Щоразу, коли він потрапляв у її енергетичне поле, відчував щось незбагненне. Язик прилипав до піднебіння, а руки подумки блудодіяли. То стискали Марину, то роздягали.